Eta guretzat, gardentasuna da jokaera bat, eh? bizitza honetan eh, jarrakiu behar duen jokaera bat, egunerokoan egiteko modu bat, zeharkakoa dena, eta gainera bizitzaren alde guztiei eragiten diena. Eh? Eta politikan ere, ba bueno, arlo guztiei ere, eta espargu guztiei eragiten diena. Zer ez da gardentasuna? Guretzat, gardentasuna ez da eh, oposizio osoa eh, informazio hori gabe guztea. Zer gertatzen da? ze gertatzen ari zaigu azken hilabete hauetan? Ba, oposizioak e, askotan e, informazioa jasotzen duela komunikabidetatik. Zuei esker e, jasotzen ditugu proiektu batzuen ere xietasunak. Guk uste dugu gainera informaziorako eskubidea ere badugula. Adibide garbi, garbia da, klik batekin, udal gobernu honek baduela espedientetarako sarrera. Eh, klik bakar batekin, oposizioak ezin du expediente horietan dauen informazioa ikusi. Hori da, aurreko udal batzan salatu genuen adibide bat, baina asko adibide gehiago daude. Eta horien ahortean, ba, Martin Dozenearekin egin dutena, hori indik ez dakik ze gertatuko den udal e, instalazio horrekin, ez dakik noiz irekiko den, e, Palmera Monteroren erabilerarekin, Bai, aurrekontu parte hartzaileen prozesuarekin, eh, haiek uste dute, ba PowerPointeko aurkezpentso batekin ja nolabait oposizioarekin daukaten konpromisua bete dutela eta hori ez da horrela. Eta horrekin batera, ba, bueno, ba, zenbait kreditu aldaketeetako informazioarekin, 3. berdintasun planaren programabak ke zeuden, guri ez errabisatu gabe, Playa Hondiko kirolinstalazioan, ba bueno, ez eh, aipatzen ari garen bezala, hainbat eta hainbat adibide ditugu, eta horrein dikaren askoz gehiago ditugu, non gardentasun eza benetan nabarmena den.